رحمان ابن حسن تامشور صحابی دی او دل لپاره ویدہغه فقط یو حدیث ته لا لهو هاذا فقط تا حسن وې د والد او له دوی منسوب دي کی عبدالرحمن ابن حسن حسنہ دته مور ته عبدالرحمن ابن حسن رضی الله عنه روایت ته قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرت مو منت رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي يده الدرقه او پلاس مبارک کې ډالو درقه ډالتا وي خدا سره منه لږه پكينو نور پكينو د مختلفو سيزونو نوي ډالو دا جوړو لاله حبيب سره ډال پلاس اغدال چې په جنگلونو کې به غشي او توريلم که ما مخکولو او د بچاو یو طریقو او اسبابو بلاص مبارک کدا الله حبیب الدارقا دالو فوضا نو دا سیمخه له کې خوب او ځان له پرده جوړه کا ثم جلسوا یاکی ناسف بالا لیها نو اړ بولیو کله ځان نه پاغي پرده جوړه کا فقال بعضهم نبازو وی بازی نوی اسلام کې دن نشیو مرقات کی لیکی دی لی چی دا بازی اوی داوی منافقانو خو مرعات والا لا قول خوکڑے ندی وی پا روایت دا, دا احمد کی راغی دی عبد الرحمن بن حسن وی وی زاو عمر بن العاص رضی اللہ عنہما ناستو او نبی علیہ السلام روو تو ورسر اللہ اسکیر ڈالو نو پا غیزان لپرد جوڑکاو پناستے واربو لکل نو موږ اوه چې الله حبيب خدا سي پردہ ځان لجوړه کا چې دا سي پردہ خزال لږه لجوړی عربو کې وی رواج يو وي کولا لا دور د پردی اجتماع به نو کولندې په عادت مطابق وي فقلنا نو موږ اوه دا الله حبيب تو غو راي انظروا الی ابولک ما تبول المرأه دې خدا سي واړه بول کې او ځان لیدا سي پردہ جوړ کړي او دا سې پهیا او پر دی سره ناست لکه ځناانه چې پردا او حیا سره نوي فسممی او نووي اووس الله هو ووسلمما د اللهبيفسلل الله لی ی او وسلم ووادن ف حق دا کلی ده غ وختېوي لکیي چې سووکو خبرو کې اوته په نرم او را مو ش فقط سرغ من وهک تعجب دیتا لرا اما علم تا آیات کو ما په سواب صاحب بن اسرائیل چر رسیدلی صاحب د بن اسرائیل تا کانودا دا اسرائیل دا سواب همول بولو کلش و دویجا موت واڑ بولو رسیدل قرضوه بالمقارویز نو پکینچای و کټکولو دا غیوان صفو کو الله دې عمر سر سر احسان قانون دا بنی اسرائیل چې کله به جاموت واړو بولو رسیدل نو قرذوه ایقتعووه عقب بیا پرې کول دې ته حکم داو بالمقاریص پکنچانو باندې یعنی قطعو ما سو به البولو منهم د جامو هغه زیبه کټ کول چې کوم لواړو بولور رسیدل له کتابوخاري شریف کداسته حدیث راغلی کانه ذا سوا با صوب احدهم قرضوه چرای جامو تبکل واړو ولور سیذنا بهریقول مسلم شریف کدا سراغلی اذا سوا بجلد اذا سوا بجلد راغلی نو سرمن بیم پریکور خدای لیک امام قرطبی وای د شرمن مراد آغا شرمنی دی چدی باغا چولے سرمنه کپڑے به بیا و سرمنه کوټ به او واځي فظاهر حمل کړي امام کړه به وي د سرمنه نه مراد هغه د سرمنه کپړی مفریدي سرمن نه دا او ای باندې فظاهر حمل کړي نو ای چې دا غ اسرره هغه چې وي چې ول اغلال التي او هغه ته اسرار وي لکه راغدي ربنا لات تحمل علينا اسر کما عملته على الذين من قبلنا دا پاغ اسره کو نا غیب دا پریکول او دا ور ته حکم په شریعت کیچې کوم جامو ته واړو بولو رسیدا و پریکوي فنهاهم نو د غیوب بن اسرایل بن اسرایلی منکل وراثه مکه وای ور جامې کټ کوي نو الله حکم چې کټ کوي ルトمنکل فوزب فی قبره نو دل عذاب ور کړے شو قبر کې زکه د شریعت مخالف الله او رسول یو خبره حکم کړے ایو سړی را افاضی داغه نه خلق منې کئ نو يفوز به فی قبره عذاب په قبر کې عذاب ور کړے شو زکه د مخالفت د شریعت او او د هغه عمل نه خلق منې کول چې داغه بارکی د دا شریعت حکم راغله دې که نام وی شریعت دا پرده حکم کنه شریعت د هر خبر حکم چکنه او سی و سڑه وی جدا سی بینی ندی اپا خود اپا جهنم کس وزائی لگا او دا پرده حکم نه او دا زناور حکمرانان وی پرده دی نی زنانا بارک اللہ وی وقرن فی بیوت کن ناکورن کی ورسی گئی دیوی رو دی دی او اگا پا اگا دی سڑو سر الله نفعو دی وفی قبره نا اللہ وی نو قبر کیا زاب بورت ملاوی گی رواہو بود دعود و ابن ماجا و رواہو نسائیو عنہو دا حدیث امام نسائی دا اغنہ ذکر کردے دے و رواہو نسائی انہو عن ابی موسیٰ اغیدہ دا تبی موسیٰ رضی اللہ عنہو نقل کردے دے نگو ردی که روایت دا صحابی دا بل صحابی نا را گلے کل صحابیم یو صحابی نا روایت نقل کردے